Двете жени. 12 юни 1921 година София. От сборника с неделни беседи, Сила и живот, Том Пети. Две жени ще на едно да мелят. Едната ще бъде взета, а другата ще се остави. Отлука 1735. Две жени ще на едно да мелят. Значи и двете ще бъдат на мелница. Едната ще се вземе, а другата ще се остави. Това са иносказателни, символични изречения, чрез които се изразява висшия, т.е. Божествения живот. С думи, този живот не може да се предаде. Единствената реалност в света е съзнателният живот. Който се проявява чрез светли мисли, възвежени чувства и благородни постъпки. В живота, като проява, се включва живота на всички живи същества. На млекопитаящите, на рибите, на птиците, на растенията. При това всяко живо същество има стремеж да запази своя живот. Интересно е, че когато се говори на съвременните хора за божествения живот... Те казват, че в него няма никакво съдържание и смисъл. Затова мнозина казват: Няма да водя калугерски живот. Те мислят, че калугерският живот е божествен. Не е така. Калугерският живот е обикновен. Ако калугерите мислят, че са образец на божествения живот, те се самозаблуждават. Техният живот е посмешище на божествения. Често се казва, няма да стана калогер, ще живея като хората. Как живеят хората? Вие знаете това. Знаете как живеете и вие. Няма да ви описвам живота на хората, нито вашия. Но ще ви разкажа какво е говорил един гръцки поп на слушателите си. Преди да започне проповедта си, гръцкият поп се обърнал към слушателите си с думите. Знаете ли какво ще ви говоря? Знаем. Щом знаете, нищо няма да ви кажа. Не, не знаем. Щом не знаете, пак нищо няма да ви говоря. Това е извъртане на истината. В известно отношение свещенникът е прав. Когато един човек не може да разбере истината, няма защо да му се говори. Когато я разбира, пак няма защо да се говори, да се спори с хората. Христос казва, две жени ще на едно да мелят, едната ще бъде взета, а другата ще се остави. Кога ще стане това? В онзи ден, а кога е ден? Когато дойде син, човечески? Ако имате две дъщери и красивият момък посети дома ви, коя от тях ще вземе? Най-красивата, най-стройната, най-здравата. И двете мелят на майка си по цели дни. Как и с какво мелят? С устата си. Устата дъвче, а стомахът мели. Христос казва, две здрави жени ще мелят с стомасите си заедно. Едната ще се вземе, а другата ще се остави. Защо се взема едната? Защото е удобна за работа, момъкът я харесва. И религиозните питат, защо едната се взема, а другата се оставя? Защото едната е развита, а другата недоразвита. Развитата му ма се сгодява, оженва се и след това напуска майчиния си дом. Двете жени представляват двата живота на човек. Изобщо жената е символ и на материалното, и на духовното начало в човек. Кое от двете начала се взема? Духовното. Значи духовният, т.е. божественият живот на човека се взема, понеже той има условия да се развива, а материалният остава на земята. В математиката, когато умножите едно число с единица, то нито се увеличава, нито се намалява. Остава едно и също. Единицата представлява божествения принцип, който нито намалява. Нито увеличава нещата. Те си остават каквито са. Значи, едно по едно е равно на едно. Две по едно е равно на две. Три по едно е равно на три. Обаче, когато умножите две по две, равно е на четири. Тоест, когато умножите две жени по две, ще получите четири. Двойката е единственото число, което, умножено само на себе си и събрано с себе си, дава едно и също число. Две плюс две е равно на 4, и две по две е равно на четири. Ето защо, когато българината иска да каже, че даден факт е неоспорим, казва, това е като две по две или две плюс две. Всички хора, които живеят на земята, имат свои задачи – индивидуални, семейни, обществени, народни и общочовешки. И аз имам свои задачи. Всеки ще реши задачите си според своите вътрешни разбирания, както и според степента на своето развитие. Старите, които се интересуват от религията и от духовния живот, казват на младите – той живот не е за вас. Когато остареете, тогава може да се интересувате от религия. Тогава може да станете набожни. Чудно е да препоръчваш религиозен и божествен живот на стария и хилав човек. Бог не се нуждае от стари и хилави хора. На младини ще изразходваш живота си за непотребни неща. А на стари години, когато нямаш нищо, отиваш при Господа и казваш Господи, посвещавам живота си на Тебе. А Господ пита, какво имаш да ми посветиш? Какво остана от твоя живот? Не, в това няма никаква философия. Религията е за умни, добри и здрави хора, а не за хилави и стари. Старите не се нуждаят от никаква религия. Тях гробище ги очакват. Младите се нуждаят от религия, но не от такава, за която се казва, че оглупявала хората. Да се мисли за религията така, това говори за кривото разбиране на хората. Духовният и религиозният живот, правилно разбрани, обогатяват и развиват човешкия ум и човешкото сърце. Някой възразяват, ние не се нуждаем от религия и без нея ще бъдем щастливи. Според тия хора, животните са най-щастливи. Те нямат религия. Те нямат свещеници, черкви. Обреди, следователно те са най-щастливи. Така ли е в действителност? Фактите говорят друго. Ако животните бяха щастливи и свободни, те щяха да бъдат господари, а ние – техни слуги. Всъщност, те са наши слуги, а ние – техни господари. Едната ще бъде взета, а другата ще се остави. Едната се взема, защото върши работа. Онова, което се оставя във вас, е излишък, то е негодно за сегашните условия. Но то е единствената заложба, която може да поставите като основа на бъдещето, за да разберете вътрешния смисъл на живота. Само така ще схванете дълбочината на уния чувства, които ви вълнуват. Приятните чувства не представляват още живота. И неприятните чувства не са признак на лишаване от живот. В живота има много иллюзии, от които трябва да се освободите. Иллюзиите са сънят на живот. Колко пъти сънувате неприятни сънища? Гонят ви, убиват ви, бесят ви, но когато се събудите, въздъхвате си спокойно и казвате: Слава Богу, жив съм. Добре, че е било сън съня си вие се смущавате за неща, които нямат никаква реалност. Колко от смущенията ви през деня са реални? Само тия състояния са реални, които не се изменят. Кои страдания са реални? Които оставят дълбока следа във вас и никога не се заличават от съзнанието ви. Ако днес страдате и на другия ден не остава никаква следа от страданието ви, то е въображаемо. Нереално. Сега вие трябва да разберете духовния живот от гледащето на сегашния ви живот, а не от гледащето на миналия или на бъдещия ви живот. В това отношение и религията греши, когато говори за бъдещ, духовен живот. Бъдещето, както и миналото, подразбират условията, които са дадени и които ще се дадат. Обаче истинският живот се изразява в настоящето. Ето защо още в настоящото човек трябва да се определи, за да знае какви убеждения и вярвания има. И до днес още много хора живеят с идеи от своето минало и не могат да се освободят от тях. Казваш Аз съм вярващ. Ти вярваш в нещо, но това вярване не е твое. Ти си го възприел от дедите и прадедите си. Някой ясновидец казва че ходил на небето, видял много неща и ти му вярваш. Той може да е видял много неща, но ти нищо не си видял. Следователно, ти ще отнемеш 50 на 100 от това, което той е видял. 25 на 100 от неговата вяра и само 25 на 100 ще остане за теб, в което можеш да вярваш. Не влагайте 100 на 100 вяра в човешките работи. Някой ясновидец може да е слизал в нищия свят и да ви разказва какво е видял там преди години. Но днес същото ли ще види. Кой е нищия свят? Който е под земята? Едно предание казва, че под земята на разстояние около 2000 км от тук живеят хора с култура, подобна на нашата. Ако един ясновидец от нишия свят погледне земята през зимата, когато има сняг... Лети, виелици, ще каже на подземните жители, че тя е покрита с вечни снегове и ледове, че хората не се виждат от снега. Вярно ли е това? Друг ясновидец може да дойде на земята през лятото, когато цветята цъфтят, птичките пеят, плодовете зряят И той ще каже, че животът на земята е рай. Вярно ли е това? Двамата ясновидци спорят помежду си. Единият твърди, че земята е покрита с сняг и лед. Другият твърди, че земята е райска градина. Те са разглеждали земята в два различни момента. Затова твърденията им са различни. Ако надзърнете в ангелския свят, ще видите, че и там стават промени. И там има сняг. И там има цветя. Плодове и птички. Ще кажете, ние бягаме от сняг, а и тук се натъкваме на него. Тук снегът е символ. Не си правете иллюзии, че ако влезете в ангелския свят, ще бъдете щастливи. При сегашното се развитие и в божествения свят да влезете, пак няма да бъдете щастливи. Има риби, които живеят на дъното на морето при голямо налягане. Ако извадите една от тях и я оставите да живее на повърхността, на водата, тя няма да издържи слабото налягане и ще се пръсне. Направихте ли я щастлива? Какво ще придобие тя от този красив свят? Много хора се готвят за духовния свят и мислят, че там ще бъдат щастливи. Те се заблуждават. Ще бъдат толкова щастливи, колкото рибата която изнесохте от дъното на морето. За да се ползваш от условията на духовния свят, трябва да се приготвиш за него, да изучиш неговите закони. Ако влезеш там неподготвен, ще бъдеш нещастен. Който се готви за духовния свят, трябва да изучава неговите закони. Духовният свят има отношение към чувствата. Ако една духовна мома обича светски момък, страданията й ще бъдат големи. Штом страданията са големи, и радостите са големи и обратно. Когато радостите са големи, и страданията са големи. Този закон има отношение към чувствата на човек, а чувствата към ума. Колкото по-благородни са чувствата ви, толкова повече се развива вашият ум. Колкото повече се развива умът, толкова по-благородни са чувствата и обратно. Колкото повече се проявяват нишите чувства, толкова повече умът отслабва. Докато сърцето не претърпи известна промяна, и умът не може да се промени. Някога сърцето изпада в минорна гама, а умът в мажорна. Някога умът е в минорна гама, а сърцето в мажорна. Някои религиозни казват, че животът е лош. Това е тяхно субективно схващане. Животът е лош, защото те са изгубили свой близък. Майка, баща или жена. Други са изгубили богатството, имота си. Ако тяхното схващане се приеме като общо правило, ще изпаднете в друга крайност. Според някой, животът е много добър. И това е крайност. Животът не е нито много добър, нито много лош. Какво ще кажете, ако дойде един момък отвън и вземе най-добрата ви дъщеря? Ще съжалявате за нея и ще си кажете, защо не взе една от мързеливите? На себе си ще кажете това, не и на момъка. Едни майки корят дъщерите си пред момъка, а други ги хвалят. Когато майката кори дъщеря си, момата се издига в очите на момък. Той казва... Аз искам момата такава, каквато е. Това е политика, в която има договорни страни. Всяка страна иска да спечели нещо. Човек все иска да спечели нещо. И при Бога да отиде, пак иска нещо. Ако ти учиш, пак имаш някаква сметка и когато постъпваш честно, пак имаш сметка. Аз съм набожен човек. Светът страда все от набожни хора. Според мен, истински набожен е Оня, който има ум, сърце и душа, като Божиите. Ако мислите, че който е физически силен, е набожен, вие се самоизлъгвате. Христос казва на слушателите си, помнете лотовата жена. Защо тя се превърна на солен стълб? защото се обърна да гледа към Содом и Гомор. Искаше да види какво ще стане с тях. На друго място Христос казва Който е хванал ралото и се обръща назад не е достоен за мене. Често младите казват Духовният живот не е за нас. Казвам Който мисли така той е като хилавата мума. Той не е за новата култура. Когато дойде новата култура ще подеме само уния, които са готови за нея, а хиловите ще останат за бъдещето. Семето, което се посея на нивата, има условия да се размножава, а онова, което остава в хамбара, продава се и през камък минава. Който се взема, на нивата се поставя, за да расте и да се развива, а който остава, влиза в хромела, не може да расте и да се развива. Някои казват, дано не съм от тия, които се вземат. Ако не те вземат, ще останеш под хромела. Не си правете иллюзии. Природата не прави изключение за никого. Или на нивата ще те посеят. Или под хромела ще те турят. Или на Бога ще служиш. Или на мамона. Под Бог разбирам възвишеното, великото, благородното в света. Не е името, което определя нещата. Ако служиш на Бога, ще живееш в хармония с всички живи същества. Това всеки може да опита. Религията, духовният живот, е опит на наука. Всеки може да подложи духовния живот на строго научен опит, но за това е нужно голямо хладнокръвие. Един английски лорд се срещнал с един руски княз в една тясна улица в Лондон. Понеже и двамата били с своите кабриолети, не могли да се разминат, трябвало единият да отстъпи, но не знае ли как. Докато решат въпроса, руският княз извади вестник Таймс и спокойно започнал да чете. Лордът изпратил слугата си при княза с молба, след като прочете вестника да го даде и той да го прочете. Стоят двамата, господари, спокойно в кабриолетите си и чакат разрешението на въпроса. Ако вие срещнете един лорд или княз и не можете да се разминете, ще започнете да охкате и страдате. Привилегия е да срещнеш един лорд, който иска вестникът ти, за да го прочете. Привилегия е да срещнеш и руски княз, който има хладнокръвието на английски лорд. Когато изучава окултните науки, човек трябва да бъде хладнокръвен. Тие науки не са за болни, хилави и неврастеници, за екцентрични хора. Те са достъпни за хора с здрави умове и сърца, които имат търпение да прочитат Вестник Таймс от единия край до другия и тогава да решават сериозните въпроси. Знаете ли колко голям е този вестник? Цели 16 страници. Ако искате да прочетете всичко, писано в него, нужен ви е половин ден. Сега и вие, които сте дошли на земята, се намирате в тясна задръстена улица. Накъде ще вървите и как ще се разминете? Всички мъже и жени сте събрани на едно място в тясната улица и се чудите какво да правите. Хората се женят, разговарят, бият се. Всеки ден четат вестник Таймс и после спорят, кой по-добре го е разбрал. Мъжът чете вестника, а жената чака реда си и тя иска да го прочете. Спорът, недоразумението между тях, се дължи на кривото им разбиране за живота. Ако в духа на човека преобладава животът на жената, която се взема, той е кандидат за новата култура или за царството Божие. Затова Христос казва: Аз съм пътят истината и животът. Две жени ще на едно да мелят. Думата жена е произлязла от гръцката зой, което на санскритски означава живот. Жената, т.е. животът, е обект за изучаване от мъжа. Тя е предметно учение и за мъжа и за самата нея. Казано е за жената, че е кост от коста на човек и плът от плътта му. Ето защо жената, като живот, трябва да се изучава от всички, за да се използва в бъдеще. Не мислете, че животът на жената е един, а на мъжа друг. Ако поставите мъжа при условията на жената, и той ще прояви същия живот като нейния. Когато се намери в мъчноти, жената плаче.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 Още не е ваш. И животът, който майка ви е дала, още не е ваш. Ваше е само онова, което вие сами съзнателно сте изработили и спечелили. Какво сте придобили и научили, като сте живели 40-50 години на земята? Момата казва: Станах вече за женене. Трябва да си намеря един момък. Женитбата е нещо съществено. Но тя не може да стане на земята. Женитба, т.е. разумно съчетаване на душите, става само в духовния свят. А това, което хората наричат женитба, е само предговор за женитбата. Казвате, знаем какво значи да се ожениш. Ще раждаш деца и то с големи страдания. На земята е така, но в духовния свят раждат без страдания. В духовния свят и мъжете, и жените раждат, но без мъки и страдания. Раждането и размножаването при различните животни растения става по различни начини. Например, нишите растения се размножават чрез делене и пъпкуване на клетката. Ако влезете в духовния свят и мислите, че и там ще раждате, както на земята, веднага ще ви изпъдят навън. Там не се допуска никаква крива и нечиста мисъл. Човешкият живот е посмешище. Мъжът няма благородно и възвешено отношение към жената. Не влиза в положението ѝ. Когато ражда, гледа на нея като на животно, като на крава или овца. И казва, когато се родят нашите теленци и агънца, ние знаем какво да правим с тях. Това е културата на вълка. В древността овцете и вълците били културни. Те заедно пасели трева и братски разговаряли. Обаче един ден между вълците дошъл един голям учител и им казал. Не само с трева може да се живее, но и с месце. Хъпнете си от месцето на овцете, за да станете безсмъртни. От този ден се приложило новото учение на големи учител и вълците започнали да се хранят с овце. Вълкът се е отказал да пасе трева, а краката на овцата се удължили, за да бяга, когато види своя събрат от миналото. И до днес идват такива учители между вас и казват, и с месце може да се живее. Щом дойде този учител, братството и приятелството между вълка и овцата изчезват. Откакто вълкът възприе учението, че не само с трева може да се живее, но и с месце. В света влезе културата на вълка. Днес вълкът се храни с месо, но когато не може да го намери. И еде да е и трева. Умовете на много хора са изопачени, както е изопачен вълкът. Питайте един правоверен в какво се заключава Христовото учение и той ще ви каже, че Христос е дошъл да спаси света или да научи хората да се обичат. Това не е достатъчно. Важно е да се види, къде е приложено учението на Христа, в пълнотата му. Влезте в дома на един християнин, като непознат, за да видите, как ще ви посрещне. Може да ви нагости, ако сте пътник, но веднага ще затвори касата и сърцето си, за да не даде нещо повече, отколкото трябва. Ако му поискате една сума от 2 три хиляди лева, той ще каже, ти прекали вече. Еди да искаш от друг някой. Това е учението на света. Според това учение слабият трябва да работи за силния, а силният има право да се ползва от месцето на слабия. Според учението на света, жената, като по-слаба, трябва да бъде наложница на мъжа. И това наричат християнско, културно учение. Според мен, това е патологично учение. Създадено поради неразбирането на велик божествен закон, който работи и в човека, и вън от него, в целия свят. Ще ви приведа един пример от края на сребърния период на човечеството, от времето на Елмарите. Последен цар от този период бил Амар, който създал един закон. Според него трябвало да се взема излишъка от богатството на всеки богат човек – и да се дава на ония бедни, които страдали от глад и немотия. Когато двама души се съдили, царят издал следната присъда. Престъпникът да се затвори, но преди да стане това, той извикал виновника в дома си, огощавал го добре и след това го пращал в затвора, който бил послан с хубави килими и добре отоплен. Към праведния, обвинен в някаква грешка, Царят постъпвал по-строго. Първо заповядвал да му ударят няколко яги, а след това му давал да обработва ниви и градини. На престъпниците царят давал условия да задоволят своята алчност. Затова затворите представлявали живот на разкош и удоволствие. Обаче всеки затворник сам си чистил и изнасял нечистотиите. Умен бил тоя цар. Знаел как да задоволи желанията на човек. Питам, кой живот предпочитате? На затворника, който живее в разкош, но в ограничение, или свободния живот, на праведния, който отглежда ниви и градини и се ползва от техните плодове? За предпочитане е да получиш десет тояги по задницата си, но да бъдеш свободен, отколкото да имаш на разположение добра обстановка, хубава храна, но да си ограничен. Сегашният свят е като той в миналото. И днес цар Амар управлява света. Той е поставил всички престъпници в добре наредени затвори, с хубави килими и канапета, с добра храна, но ограничени. При това всеки затворник е длъжен сам да изнася нечистотиите си. На праведните царят дава ниви и градини, за да сеят и урат, да живеят свободно. Обаче, за всяка най-малка грешка, те ще получат по 10 тояги. Казвате, това ли значи да правиш добро? Днес царува цар Амар, но хората още не са го разбрали. Казано е в писанието, когото Бог обича, наказва го. В какво се изразява наказанието? В тоягата, т.е. в единицата, която показва, че нещата нито се увеличават. Нито се намаляват. Който мери нещата от гледащето на тази единица, той има прави разбирания за живота. Ако жената гледа на живота като на божествена проява, тя няма да се счита ограничена и ще разрешава въпросите си правилно. Такава жена никой мъж не може да ограничи. Същото се отнася и за мъжа. Ако мъжът... И жената гледат на живота като на нещо произволно и го измерват не с единица, а с числото две. Нещастията започват да се сипят върху тях. Казвате, ние знаем тия неща. Не ги знаете, не сте правили опит. Някои са правили опит, но мнозина стоят на едно и също място и там тъпчат, казвайки. Всичко изгубихме, обедняхме, нямаме пари. Къщи, мебели, не струва човек да живее добре. Ако сте бедни, радвайте се. Вие сте праведни хора. Царят ще ви даде ниви и градини, за да работите. Ако сте богати, грешни сте. Царят ви е затворил в богати затвори, с всички удобства. Царят имал две книги, в които записвал какво вземал от богатите и какво давал на бедните. Богатите се оплаквали от царя, че ги онеправдавал, а бедните казвали, че по-добър от техния цар нямало Като държал сметка за всичко, което давал и вземал, на всеки 50 години царят извиквал поданиците си и на всеки от забогателите казвал – ти би дължиш толкова и толкова лева. На всеки богат, който обеднявал, казвал – ти спечели толкова и толкова. Тогава мнението на поданиците му се изменяло. Богатите казвали, царят печели за нас, а бедните казвали, царят не излъга. Сега и вие трябва да се освободите от иллюзиите на живот. Знайте, че ако царят ви дава, ще си го вземе назад. Ако ви вземе нещо, ще ви го даде. Това е велик закон, който работи в разумната природа. Никое същество на земята не може да ви отнеме благото, което сте спечелили с труд и пот. Ако вие сами изгубите това благо, пак не се плашете. Кога и да е, то ще се върне при вас. Сега аз нямам време да ви обяснявам вътрешните тайни на живота. Когато изучавате окултните науки, вие сами ще се домогнете до тия тайни. Като ви говоря... Едни ме разбират по един начин, а други, друго яче. Затова някои казват, защо не ни говориш по-ясно, за да те разберем? Аз говоря така, че всички да ме разберат поне 25 на 100. Такъв е законът. А останалите 75 на 100 сами ще откриете. Вие трябва да преживявате нещата, да не очаквате на готово, защото условията Дарбите и способностите са у вас. Всичко ви е дадено. Вие трябва само да работите. Животът, най-голямото благо, ви е даден даром. Останалото се изисква от вас. Животът и на най-големия грешник има по-добри условия за развиване от това на ангелите. Какво ще кажете за това? Един ангел, за да се повдигне на по-високо стъпало, трябва да слезе на земята, за да мине през големи страдания и мъчнотии. В духовния свят ангелът е подобен на дърво, което може да се увеличава по обем, но не и нагоре. В духовния свят той може да е стигнал върха на своето развитие, но на земята за него се откриват условия за растене и развиване. Казвате да сме ангели. Ангелите пък се стремят към условията на човешкия живот. Те с готовност биха сменили своя живот с вашия, за да изпитат най-големите страдания. Но Божественият закон не им позволява това. Привилегия е за един ангел да слезе на земята в плът. Това значи да се отвори пред него нов свят. Животът на земята остава неразбран, ако не се мине през него. И ангелският живот не може да се разбере, ако не се мине през него. Най-долният живот на ангелите е по-висок от най-възвишения живот на хората. И това се дължи на интензивността, с която ангелите живеят. По отношение на ангелите, човешкият живот е като е на растенията. За да влезете във връзка с един ангел, той трябва да слезе на земята и дълго време да ви бута докато ви събуди и раздвижи мозъка ви. Вие се чудите защо ви събуждат. Ангелът иска да ви каже, че пред вас стои едно същество от висока култура, с което трябва да се свържете, за да научите нещо. Две жени ще на едно да мелят. Едната ще бъде взета, а другата ще се остави. Она е жена, която се взема, представлява ангела, т.е. ангелския живот. Жената, която остава, е земният човек, човешкият живот. Подобното от подобно се привлича. Кажем ли, че трябва да се обърнем към Бога? Това е идея, която минава през цялото човечество. Обаче двата живота, човешкият и божественият, минават едновременно през човека. Корените представляват човешкия живот, а клоните божествения. Клоните се отсичат, а корените остават. Значи горното се взема, а долното остава. Когато човек дойде до висока степен на развитие, двата живота в него се примиряват и се сливат в един. Тогава цялото растение се изважда и насажда на друго място. Като знаете това, ще дойдете до правилното разбиране на живота и тогава ще знаете, че духовният живот е за млади хора, а не за стари. Старите трябва да си вземат чапките и да си отидат. Няма защо да ме слушат. Старите ще ги изпратим в затвора с мебелирните стаи, с хубавите канапета и килими, където има ядене и пиене, а младите ще ги изпратим на нивите и градините. За да сеят и копаят. и ще им ударим по 10 тояги. Ако ви ударят по 10 тояги, ще знаете, че сте от избраните. И тъй, първото нещо, което трябва да направите, е да проверите, имате ли на задницата си белези от тоягата. Ако имате белези, вие сте от новата култура. Ако нямате белези, вие сте от старата култура и от вас нищо няма да остане. Аз облажавам уния от новата култура, или с други думи казано уния, които геройски са понесли големите страдания. Това може да се подложи на опит и да се убедите, че е така. Ако мислите, че животът ви не струва нищо, вие се заблуждавате. Ваше живот е голямо богатство. Заблуждение е, когато учителят дошъл при вълците и казал... Не само с трева се живее, но и с месце. Той казва и на хората. Не само с труд се живее, но и с пари. Какво представляват парите? Те са месцето, което причинява най-големите страдания на хората. Много хора са изгубили ума си, все от желание за забогатяване. Вземат ли парите на някого, той поудява. Сегашните хора, вярващи и безверници, искат да минат за герои. Според мен герой е оня, който може да живее с трева и без пари. Може ли да се живее без пари? Може, но не при сегашния строй и сегашните условия. Щом е дошъл на Земята, човек разполага с някаква сила, с известни дарби и способности, от които богатите хора ще се ползват. Ако твоите мускули са здрави и можеш да работиш, богатият, който има нужда от канапета, ще те накара да направиш такива. Ако не си силен, способен или даровит, никой няма да ти даде работа. Богатите хора са неспособни за работа. Те живеят в ограничение, заобиколени с канапета и килими. Бедните са способни. Те работят на нивите и градините. Сега аз не ви опреквам, не казвам, като отидете в домовете си да изхвърлите канапетата и килимите си. Преди всичко вие нямате доблест да направите това. Дръжте килимите и канапетата си, докато цар Амар ви удари десет тояги. И след това може да напуснете затвора. Щом излезете на свобода, прекръстете се и хайде на нивата. Ако сте праведни, ще ви ударят десет тояшки и ще ви изпратят на нивата. Ако сте грешни, ще ви поставят в добре мембилирани затвори, където има ядене и пиене. Защо Амар наказвал праведните, а възнаграждавал грешните? Той възнаграждавал грешните за безстрашието и смелостта им, а наказвал праведните, защото били страхливи. Той заповядвал да им удрят по десет тояги, за да ги направи смели и решителни. Някой казва, аз съм честен човек. Честен си, защото се страхуваш от тоягата. Прилагайте доброто и избягвайте злото не от страх, но от разбиране на законите. Това са два несъвместими живота. Ниши живот, т.е. злото. Ще използвате за корените на ваше живот, а висшето, т.е. доброто, за цветовете и плодовете на ваше живот. Тия два живота във вас трябва да се примирят. Казвате, обществото трябва да се измени, хората да станат добри. Докато разбиранията на хората не се изменят, нито те ще станат по-добри, нито обществото. При сегашните разбирания на хората, Царството Божие не може да дойде на земята. Даже и между религиозните хора не може да се очаква идването на Царството Божие. И те се натъкват на големи противоречия. И до сега те не са дошли до еднакво разбиране за спасението на човек, за идването на Христа на земята, за въдворяване на Царството Божие между хората. Колкото религиозни хора, толкова мнения... И тълкувания. Христос трябва да дойде наново на земята, за да каже на своите ученици и последователи, в какво се заключава Неговото учение. Ще кажете, че учението Му е написано, но това, което е написано, съставлява микроскопична част от казаното от Христа. Къде ще намерим това, което Христос е казал? а в великата разумна природа да влезем във връзка с тая природа и да изучаваме нейната книга. Преди няколко дена бях с приятели в Борисовата градина, на сянка под дърветата. Погледнах едно дърво и казах, че през 1911 година времето е било също така влажно, както тази година. Откъде позна? От дървото. Това е написано на него. В бъдеще, когато хората научат езика на природата, те ще четат от нейната книга и ще придобиват направо знанията, без да ги търсят на готово в библиотеките, както правят днес. От вас се иска съзнателна, интензивна работа върху ума, сърцето и волята. Работете ден и нощ върху себе си без тревоги и безпокойства. Ако в ума ви влезе една важлива мисъл. В сърцето едно лъжливо чувство и във волята лъжлива постъпка и изхвърлете ги навън по всички правила на окултната наука. Кога се е явила тази мисъл в ума ви? Както по дървото се познава какво е било времето всяка година, така и по особенни свои прояви човек познава кога се е родила известна мисъл в неговия ум. Тя днес се проявява, но се е родила още в миналото. Христос казва Едната се взема, а другата се оставя. Значи животът, който е в хармония с Бога, се взема, а животът, който не е в хармония с Бога, се оставя. Ако вашият ум и сърце са в хармония с Бога, те се вземат, а ако не са в хармония, те се оставят. Докажи, че е така. В божествения свят нещата не се доказват. Там всичко се опитва и като направиш 100 опита, и 100 те трябва да излязат верни. Ако искаш там да научиш нещо, сам ще влезеш, ще го видиш и ще го опиташ. Когато говореше на учениците си, Христос им казваше: Пазете се от живота на лотовата жена. Кой е тоя живот? Старият. Някои от вас казват, да се върнем към старото, не сме готови още за нов живот. В какво се заключава старото? Историята го е описала, но аз бих желал и вие да го опишете. Посетете скотобойните, бойните полета, химическите лаборатории и ще видите за какво се готвят хората. Навсякъде ще видите разрушение, изтребление и насилие. Това е старият живот. Религиозни хора изтребват религиозни. Учени изтребват учени. Жени изтребват жени. Мъже изтребват мъже. Защо става това? Мъжете се бият за жени. Жените за мъже. Богати се бият с богати. Бедни с бедни. Целият свят е във военно положение. След това казват... Така е писано, така е казал Господ и това било Христовото учение. Това били християни. Не, това са отайки от старата култура, която е пред своя край. Това, което преживяваме днес и усещаме, че тежи над главите ни е карма на цялото човечество. Това е дълг, който трябва да изплатим. Всички ще бъдем засегнати от общата карма на човечеството. Всеки ще понесе нещо от нея. Оная жена, която се взема, ликвидира вече стая карма. Тя е свободна от задължения. Другата жена, която остава, не е ликвидирала още с кармата. И тъй, сегашният живот изисква от нас смелост и решителност, за да използваме разумно условията които са ни дадени. Не казвай, че не си способен, но използвай дарбите и способностите, които имаш. Ти не си използвал една стотна част от това, което Господ ти е дал. Срещаш един човек и не го цениш за неговите вътрешни качества, но гледаш дали е красив, добре облечен, богат, с високо обществено положение и светия да е, щом е беден и окъсан, ти казваш, не си струва човек да има работа с такъв бедняк. Така мъжът оценява своята жена и жената своя мъж, така децата оценяват своите родители и родителите, своите деца. Когато бащата е богат и учен, синовете и дъщерите му го ценят. Когато е прост и беден, те не искат да го знаят. Това било християни. След всичко това искат да ни убедят, че силата е във външния живот. Не, божественият живот не е във външния блясък на нещата. Божественият живот е скрит в нас. Значи в нас е скрита оная сила, която създава благородните чувства, която хвърля светлина на нашия път. В тая сила е реалността на нещата. Време е вече всички да тръгнете в пътя на светлината по вътрешен, а не по външен начин. Някой казва, дай си ръката. Добре, дадеш ръката си, като войник на бойното поле, където отиваш да се биеш. След това се върнеш. Един се връща без око, друг с щупен крак. Едни получават нещо, други нищо не получават. Казваш... Бихме се за отечеството си. Това не е никакво даване на ръка. Да дадеш ръка, това значи два ума да се съединят в едно, за да работят взаимно, за облагородяване на човека във всички области на науката. Две сърца да чувстват еднакво и две воли да се обединят за добро. Без да се казва, че така учи науката, че иначе учи религията. Като се говори за наука, разбираме божествената наука. Следователно, ако влезете в божествения свят, ще се натъкнете само на една наука. Там не съществуват две науки, както на земята. Тук се говори за светска и за духовна наука. На земята се говори и за религия, обаче в божествения свят никаква религия не съществува. Там няма храмове. Свещеници, одежди, служби. Там има неща, за които не сте мислили. Ако ви кажа какво има там, трябва да си послужа с езика на Павел, който казва Нито око е видяло, нито ухо е чул от това, което Бог е приготвил за уния, които го любят. Кога се яви религията? След падането на първия човек. Тогава започнаха да строят църкви, в които да служат свещеници и водици. Казваш, ще вървя по пътя на свещениците. Чудно нещо. Защо не вървиш след Бога, а ще вървиш след свещениците? Вие сами ги създадохте и казвате, че Бог говори чрез тях. Лъжете се. Бог не говори чрез платени хора, каквито са свещениците и водиците. Бог не управлява и чрез платени съдии, министри и управници. В божественият свят не се плаща за никакви служби. Там всички работят даром, от любов. Като не знаят какво представлява божественият свят, някой ме питат, как ще бъдат облечени там, в какви къщи ще живеят и така нататък. Други ме питат, вярно ли го описват ясновидците. Според мен, духовният свят не е такъв, какъвто го описват. Според ясновиците, той е такъв, какъвто те го виждат. Всъщност, всеки сам трябва да се свърже с духовния свят и да го разбере според своя ум и тогава, когато ви дадат една формула. Вие сами ще я разтълкувате правилно. Сега ще ви запитам, защо животните ходят успоредно на земята? Защо главата на растенията е заровена в земята, а хората ходят с главата нагоре? Защо главата им, която е толкова тежка, е изправена нагоре? Ако погледнете главата на човека с окото на ясновидеца, ще видите, че в духовния свят тя е в постоянно движение, както се върти махалото в кръг. Докато главата се върти, човек живее. А щом престане да се върти, той пада на земята. Следователно, в духовния свят човек е вечно движещо се колело. И от движението на това колело зависи неговия правилен живот. Престане ли колелото да се движи, човек престава да живее. Значи човек не е нищо друго, освен едно движещо се колело. Казвате, човек е божествен. Видели ли сте този човек? Ако разсъждават като вас, и животните могат да мислят, че Божественото е в тях. Не се заблуждавайте. Сегашният човек не може да се сравни с Божествения. Казвате, нали човек е направен по образ и подобие Божие? Човек е минал през три форми. Първият е бил направен по образ и подобие на Бога. Вторият, е бил направен от пръст, а третият, Ева, от реброто на Адам. Когато сгрешили, Бог ги изпъдил от рая и понеже попаднали при лоши условия, облекли ги в кожена дреха. Сегашният човек, облечен в дреха от кожата на звяр, казва, че е направен по образ и подобие на Бога. Това е заблуждение. За да дойде до първичния човек, Сегашният трябва да се преобрази два пъти. Сега ще обясня този въпрос математически. Имате числото две. Две на втора степен, две на трета степен и две на четвърта степен. На коя степен това число е най-разбрано за вас? Ако две е на първа степен, разбирате мъж и жена... Които вървят в права линия като войници. Ако вземем две на втора степен, разбираме движение на човека в две измерения, в плоскост. Две на трета степен показва движение в три измерения. И най-после две на четвърта степен показва движение в четири измерения. Кое е четвъртото измерение? В това измерение животът се разширява още повече. За да разберете на къде ще вървите в четвъртото измерение, трябва да си затворите очите. Докато сте с отворени очи, ще се движите само в три измерения. Да затвориш очите си, това значи да се концентрираш дълбоко в себе си. Да се вглобиш в себе си, това значи да влезеш в един обширен свят където материята и живите същества, растения, животни, имат особена форма. В този обширен свят и светлината има особени вибрации. Като казвам, че за четвъртото измерение очите ви трябва да се затворят, вие се страхувате. Щитате, че това е опасна работа. На Оня, което е минал през първото, второто и третото измерение, казвам, ти си дошъл вече до четвъртото измерение. Затвори очите си, за да се качиш горе. Следователно, не мислете, че духовният свят е свят на настроения и приятни чувства. В духовния свят се крият причините на нещата. То обяснява защо ваше живот е такъв, какъвто го виждате. Духовната наука обяснява защо живеете по този начин, а не друго яче. Светът е създаден така, че не може да минете по друг път, освен по тоя, по който сега вървите. Никой не е в състояние да измени вашия живот. Никой не е в състояние да ви отклони от вашия път. Земята сама по себе си ще се измени и ще влезе в нова фаза. Тя ще се повдигне в по-висока област, а с нея заедно ще се повдигнат и съществата които я населяват. Уния, които първи се повдигнат, ще възкръснат и ще влязат в новата култура. Уние, които няма да се повдигнат, остават в гробовете си, т.е. старата култура. Те ще бъдат демоните за животните и растенията и ще ги измъчват. Едно време, когато ангелите са били в положението на хора, Минавали през различни изпити. Едни от тях издържали изпитите си, а други не ги издържали и паднали. Те и до днес измъчват хората. Защо е станало така? Това не е ваша работа. Ако искате да разрешите този въпрос, трябва да се откажете от ядене. Можете ли да се откажете? Не можете. Можете ли да се откажете от мисълта? Не можете. Отчувстване? Пак не можете. Сега ще питате, защо съществува злото в света? Отговарям. Злото съществува като необходимост в развитието на битието, но не като благо. Без тая необходимост вие да бъдете в положението на падналите ангели, демони. Благодарете, че има кой да ви измъчва. Иначе вие щяхте да измъчвате по-долу стоящите от вас. Ако няма кой да ви мъчи, вие щяхте да мъчите другите и да паднете в пропаста. Ако си богат и неразумен, невидимият цвят изпраща един лош дух да те обере, иначе ти щеше да причиниш пакост на своите ближни. Ако си здрав, ще дойде един лош дух да ти причини нещастие, от което да заболееш. Така ще те запази да не правиш пакости на близките си. Косвено, без да съзнават, лошите духове ви правят добро. Ако съзнаваха това, нямаше да ви правят пакости, но вие щяхте да страдате повече, отколкото сега. Иде време и вие да се повдигнете, да излезете от постоянните тревоги за прехраната. Всичко ще се измени, както се измене животът на младата мома. В първо време тя мечтая за своя възлюбен, мисли за булчинската си премяна и венеца, но когато се ожени, работата не излеза, както е очаквала и казва. Втори път няма да мисля за женене. Глупово нещо е човек да се жени. Така е. Когато остарее, няма кой да се ожени за нея. Бабата казва. Синко, наживях се. Не искам да живея повече. Ако си млада, искаш ли да живееш? Искам, пак ще се оженя. Значи, когато тя устарее, минава за богочестива и прави бележки на младите. Това е завист. Бабата не трябва да забранява на младите да любят. Младата мома прави опити. Да любиш, това е благородна проява. Опитът може да не е сполучлив, но ние трябва да търсим причината за това, и да исправиме кривите опити. Едната се взема, а другата остава. Жената, която се взема, започва да побеждава мъчнотиите си и минава от едно състояние на живота си в друго. Тя е мляла първо в стомах и оттам е минала в белите другове. Тоест в духовния свят. В по-горно място, където започва съзнателно да работи. Духовните хора трябва да бъдат умни, да не работят с фантазии, но с реалности, с видимото, с осезаемото. Те трябва да знаят кое е вярно и кое невярно. Те говорят за духове, за ангели, но аз имам друга представа за тях. Смешно е описанието на духовните хора за ангелите и за духовния свят. Те го представят почти такъв, какъвто е физическия свят. Има нещо подобно, но само външно. Хората пък говорят за любовта и разбират връзката между мъжа и жената. Според мен, тая любов е работа за продължение на рода, но не и е любов. Майката работи къщи не от любов, но от егоизъм, за да се осигури на стари години. Любовта е нещо възвишено, каквото малцина са изпитвали. Тя не е чувство нито на мъжа, нито на жената. Даже майчиното чувство не може да се нарече любов. Човек изпитва всички чувства, докато дойде до истинската любов. И тогава той се взема в другия свят и казва, Едно време бях сляп, но сега виждам, сега разбирам какво нещо е любовта. Павел казва, Едно време знаех от части. Сега познах, Както съм бил познат. И вие ще изпитате любовта, както Бог я проявява във вас. Тази любов ще даде подтик на новата наука, за да се прояви в всичките си отрасли. А тая наука е нужна и на млади, и на стари. Не мислете, че духовните хора не се нуждаят от наука. Няма по-опасен човек от духовния, който не носи знанието в себе си. Истински духовен е Оня, който разполага знанието до което човечеството е достигнало. Казвате, когато отидем в другия свят, там ще учим. Това е друг въпрос. На небето ще учите едно, а на земята – друго. Ето защо докато сте на земята, ще учите земното знание. Всеки трябва да има знание. Аз не разбирам да бъде човек с правочна книга. Това е натоварена Камила. Аз говоря за онова знание, което обяснява как е създаден светът, на какви закони е основан и така нататък. Човек трябва да развива всички свои чувства и способности. Чрез обективния си ум той ще създаде веждите си, а чрез разсъдъка ще създаде челото си. Всеки трябва да се развива всестранно. За да създаде правилна форма на главата си. Иначе главата му ще бъде деформирана. На едно място ще бъде издута, на друга – сплесната. Божествената хармония подразбира разнообразие. Само при тая хармония човешкото тяло се развива правилно и симетрично. Стремете се към разнообразие, за да стане животът ви добър. Две жени ще не едно да мелят. Едната се взема а другата се оставя. Защо се взема едната? Защото на мелницата е нужна само една жена. Чудни са хората, когато ви питат, в какво се заключава вашето учение. Едно учение има в света, а не две или повече. Когато ви питат за нашето учение, кажете, ние искаме да бъдем честни, добри и трудолюбиви ученици на Божествената школа. Да оправдаем доверието на нашите бащи и майки, на нашите братя и сестри. Ние не искаме да влизаме в затвори с хубави килими и канапета, но искаме да изучаваме всичко живо в природата, всеки камък, всеки извор, всяко растение и животно. Ние се интересуваме от всичко, което Бог е създал. Ако очите ви са черни или сини, трябва да знаете защо са такива. Условията, при които сте живели преди хиляди години още, са причина за черния или синия цвят на вашите очи. Казваш, моята възлюбена има сини очи. Това не е достатъчно. Ти трябва да знаеш защо очите и са сини и как ще поступва тя с теб. Сините очи са хладни, са слабо въображение и пасивна вяра. За човек с сини очи казват... Студен човек. Какво означават черните очи? Черният цвят е обратен на белия. Черният поглъща всичко, Затова е символ на злото. А белият цвят отразява, дава, Затова е символ на доброто. Черният цвят е в постоянна борба с белия. Иска да погълне всичката му енергия, за да го управлява. Белият цвят като се бори с черния, иска да проникне в него, за да го контролира. Той постъпва с черния цвят, както едни малки жабчета с крокодила. Те влизат в устата му, оттам в стомаха и корема, където пригризват цялата му вътрешност. Така те правят дупка в корема на крокодила, откъдето нахлува вода и след половин час крокодилът се обръща с корема нагоре и вече е мъртъв. Черният цвят, като поглъща лъчите на белия, сам се разрушава и става основа на новата култура. Черните хора със своите силни чувства стават основа на културата. Белите хора не харесват черните, но без тях културата не съществува. Без чернозем никакво жито не се ражда. Бяла земя жит се не дава. Бели хора, бяла жена жит се не дават. Черните хора, черните жени, хубаво жит се раждат. Казваш, лош, черен е този човек. Черене, е, но жито ражда. Той е бял човек. Бял е, но жито не ражда. Какво трябва да се прави? Ще сложите бялата жена в черната и те заедно ще родят много плод. Това е закон в природата. Който трябва да се използва разумно. Две жени ще на едно да мелят. Едната жена е бяла, а другата е черна. Бялата трябва да влезе в черната. Тоест, висшият духовен живот трябва да проникне в нишия. Когато умира, човек казва «Свърших вече с трите измерения. Сега започвам с четвъртото измерение». Това значи да затвориш очите си за този свят, а да ги отвориш за онзи. Някои хора, когато затворят очите си, пак мислят за този свят. Не, ще се освободиш от всички тревоги. Ще забравиш този свят и ще кажеш, започвам нов живот без тревоги и смущения. Какво ще излезе от теб? Какво ще родиш? Жице ще родиш. Който влезе в четвъртото измерение, става на жито. Всички хора трябва да се превърнат на жито, да проникнат навсякъде. Стремете се да станете спасители на света. Носете навсякъде жито, за да храните целия свят. В този смисъл, житните зърна са ангели, напреднали същества, които спасяват и повдигат цялото човечество. Когато взема едно житно за ранце, дълго време го разглеждам и му казвам, хората ще те разберат само когато те приемат вътре в себе си, с любов и съзнание. Бъдете смели и решителни в живота си и знайте, че светът е създаден за вас, за да се учите, без да поддържате лоши мисли и чувства в себе си. Вървете смело в Божия път, без да се отклонявате, без да го изопачавате. Беседа от учителя, държана на 12 юни 1921 г. София.